nderuara selam aleikum mirsë takohemi së bashku në misionin duke kërkuar përgjigjen mm. do të flasim sot me hojën Alaudin me cilin do të trajtojmë pyetjet tuaja që na kemi dërguar në adresën tonë elektronike hojzi selam aleikum mirsë erdhë aleikum selam mirsë gje po fillojmë me pyetjen e parë thotë selam aleikum a mund të diqka më tregoni diçka më tepër rreth namazit të udhëtarit për sa ditë udhëtar nëse alergjisë si falet namazi dhe a je udhëtar nëse udhëton në shtetet fqinje të Kosovës vetëm për dëshirë بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في لمست الله نبي الرسول درگوم صلوات و سلام به پیغمبرتی محمد صلی الله عليه و سلم <سؤال> familie shokve dhe te gjith atyre besimtarve musliman ce pasojn rrugen e tij dhe udhzohen me udhzimin e tij deri ne diten e gjykimit nuk ka dyshim se namazi udhëtarit i ka disa speci, specifika në në krahasim me namazin i cili falet një njeriu do thotë në shtëpi ose kur është do thotë branda vendit ku banon. Ë mm -hmm. janë dy dallime apo dy gjëra me cila të cilat specifikohet namazi udhëtarit. Gjëja e, e parë është se ai do thotë gjatë faljes pesë kohëve të namazit ato i shkurton. Gjithësisht është është kurton do thotë namazin e drekës, i kinis edhe ti aqis. Dhe këto, rekat, këto namazës që jenë 4 rekatë shë, bëhen dhe, dhe thotë 2 rekatë, është fjalla farzët. Dhe thotë farzë i drekes që është 4 rekatë, kur njëri u është në ultim i falë 2. E, e, gjithashtu edhe i kindin dhe i atin, kurse sabahun edhe akshamin, pas e që jenë ka 2 dhe tjetra 3 rekatë, i falë dhe thotë ashtu si janë. Pasaj gjithashtu, a i lirot edhe nga falja e suneteve në përgjësi, përveç nëse aje deshirën dhe të thot të falë nga file ose synetet përgjëshme, nuk prishpun. Por është i liri dhe thot në lenjen e këtyre synetetve, dhe nuk zakonisht si që të transmitohet nga pejgamerës, sallallahu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu, aje gjatë uldhimit nuk i falë të synetet në përgjëshme. Kjo është specifika e parë. Specifika e dytë është se Gjatë ullëtimit, besimtari në disa raste, gjithashtu, si pas përgjethes, më të saktë fukahave në përgjësi, i lejohet edhe shkurti, bashkimi i namazëve. Gjësisht i lejohet me shkurtu dreken edhe kjindin dhe mi falë ato në një kohë, qoftë në kohën e drekes, qoftë në kohën e kjindis, ose ta bashkoj, do të thot, akshamin edhe jacin dhe ta falë në njërën nga këto dy kohët, qoftë në kohën e akshamit ose në kohën e jacis dhe këto do thot falet me një ezan dhe dy ikamete. Pra namazi i drekës ai që ndis shkurtohet nga dy recate dhe falet do thot në njërin nga këto dy kohët. Gjithashtu edhe namazi i akshamit me tiacis falen do thot me një ezan dhe dy ikamete. Akshamit falet 3 rekate kurse i acis 2 rekate nuk është e domosdoshme bashkimi, mirë po në disa raste kur njeriu është ka marr rrugën dhe është në makinë duke udhëtuar dhe nuk i vjen më u ndal qoftë edhe me autobus ose me me me aeroplan e kështu me radh dhe ka mundsi ndonjë kohë pe këtyre kohëve të namazit nuk nuk ka vend ku të falet ose nuk ndalet makina e kështu me radh atëra ai e planifikon paraprakisht ose masëj të merrin në destin, destinacion e e bën bashkimin e namazeve dhe kështu që nuk lejon do thotë që si fal ato pas kohë është jala në mbrëmje këtu me radh ashtu siç fatkeqësisht e kanë tradit disa falës nga mosdia. Por e, ajo që far nevojitet është ky bashkim. Kurse kush është personi i cili i lejohet do thotë ti shujoj këto lehtësime si udhthar, është personi i cili merr një rrugë, një rrugë kryesisht do thotë të gjatë, e, disa prej fokahave kanë kushtzu ose kanë për afru se kush është ai personi i cili konsiderot se ka marrë rrugë gjatë, kanë thanë, ajë i cili e cë minimumit 80 km e, e më shumë. Dhe ajë personë i cili e, ka marrë një ullëtim për një destinacion që është më shumë se 80 km, ajë automatikish konsiderot ullëtarë dhe i lejohë dhe thotë shkurtimi namazëve dhe bashkimi i tyre. Kurse disa prej ulemave nuk kanë kufizu dhe thotë me kilometra, mirë po këti ja kanë thanë rrethonave orfit si thon do të thot në në gjuhën në arabe do thot zakoni traditës e një një vendi se çfarë ata e trajtojnë udhtim dhe kjo ndërlidhet shumë edhe me mënyrën e udhtimit dhe dhe kështu me radhë prandaj ata kanë thënë që kuzhimi me 80 kilometra është kuzzim i cili ndoshta mund të vlen për ndonjë vend dhe ndonjë vend tjetër ju jo, ose mund të jetë kuzzim i cili vlen për një kohë e kështu me radhë Prandaj ata kanë thonë, në kryesë është një riu kur mërë në një ullë të gjatë dhe para përgaditet për ullë të me një fjalë do thotë përshëndetet me familje dhe e trajton vetën se është duke dalë nga vend linja, nga vend banimi i ti dhe do të shkoj do thotë në një destinacian caktuar pavrës e shqisa kilometra, atërë a i koncentruot se është ullëtar dhe i lejot shkurtimi dhe bashkimi namazëvë. Kjo është do thotë në për disa për për Afrim thamë e e, e saktsoi do thot me 80 km, disa do thot e lën pak më më hapur do thot këtë çështjen e kilometrave. Kurse në çështjen e ditëve, edhe në këtë ka trajtimet e Fukahat, varësisht si ata e kanë vlerësuar do thot çështjen e udhëtarit dhe me çfarë gjira do thot ose cilat janë ato ato aspektet që cilat e trajtojnë njerësi është në rrugë dhe është në udhëtim dhe është musafir e me dhëpi e hanefi njihet të thotë se kanë kanë kan kufizuar dietarët me dhëpin e hanefi kanë kufizuar në 14 ditë ose kryesisht 2 javë nëse njeriu shkon në një vend dhe destinacioni i tij për mendej atje është më pak se 15 ditë, do të thotë 2 javë, atëherë ata kanë thënë ky person është udhëtar dhe i lejohet gjatë asaj kohe ta shkurtojë namazin. Dhe mm -hmm. kurse ë disa të tjerë kanë kufizuar në 3 ditë respektivisht nëse rrin më shumë se 3 dit, atëherë kanë thonë se ai person duhet ta shkur, ta konsidero, do thotë, të, të mos konsiderohet udhtar dhe e nevojitet të thotë ta ta ta, ta plotësoj namazin, e, kurse disa të tjerë njëjtë sikurse çështja e kufizimit, do thotë, me kilometrazha, kanë thonë se edhe në kët nuk është e drejtë të kufizojmë do thotë me ditë caktuar për shkak të thënave dhe edhe gjërave që ndërlidhen me udhtarin nëse a i merë një rrugë dhe në atë rrugë dhe thotë qëndronë në një vend për një kohë të saktuar dhe kushtet e jetës apo kushtet në cilat qëndronë a i aty jënë dhe thotë kushtet e një ullëtari i cili vetëm është ndalë në një destin destinacion dhe vë do të vazhdoj ullëtimin ose do të kthejt me njëherë nëse është dhe thotë në këtë situatë Qoft edhe më shumë se 15 ditë kanë thonë se është udhëtarë dhe aj të rajtohet dhe thotë si udhëtarë përshkak të thotë se nuk i ka kushtet që të rajtohet si diqka tjetër. Mirë po nëse është në një destinacion në cilin aj i ka rëthanat dhe nuk e të rajtohet vetën si udhëtarë dhe qëndra një kohë dhe thotë qoft edhe e shkurtë ata kanë thonë me e drejt është që mos ti shkurtoj në mazët por automatikisht me arritje në atë vendë të filloj të të të të të të të të të të të të të të të vendas. Këtoj të të të të të të rajtimet e, e fukahave në lidhje me ullëtarin, në lidhje me atës se nëse njëri ju ullëtën në një shtetë fqin, a konsiderot ullëtar apo jo, themi kjo shumë në dërlidhjet me rëthanen e largësisë ati vendi, edhe me rëthanen e ullëtimit, nëse ka ullëtim, dhe është dhe të të të të një vend që një riu para përgaditet edhe niset për atë vend në as destinacion e kështu mëral, atëre nuk ka dyshim se koncidrot otar dhe i lejo dhe të të shkurtimi namazit dhe bashkimit të re. Zot e di më shumë. Kalojm tek pyetja tjetër, thot jam një vlam musliman dhe deshat më jepni përgjigje rreth kësaj çështje. Babai im është 56 vjeçar dhe me gjendje shëndetësore të mirë dhe është i pa punë dhe fakti që ky është i pa punë, po shkakton shumë probleme familjare pasi që është prishur harmonia e familjes siç thot për shkak të tij. Pas që ky as nuk ngjall interesim për të punuar dhe thot se un e kam kryer atë timën edhe që është çë pas lufte thuajse nuk ka punuar fare. A mund të më të tërgoni se si pas fesis lame dhe në cilën moshë është i detyruar, prindi, qëtja si grojt të ardhurat familisë dhe qëfar dënimi ka nëse është neglijën dhe kësaj që ështje. Pastaj mos mund tjetë shka kindo një mësyshja po si hriftohja nga puna se e ka shumë mërzi që të punoj dhe gjatë gjithë kohës rinë vetëm shtrir edhe ashtu shtrir ushqejet dhe Nëse ka nevojë për rrugë, si mund t'ndimoj un personalisht, pasi që elhamdullilah di surre nga Kurani apo mos është dëshmë një gjë e tillë për mua. Selam alejkum. Aleikum selam. Ëh një nga aspekti parimor në Islam, ëh prindi është i obliguar ta ushqej familjen dhe anëtarët e familjes përderisa ata aftsohen. Ës fjala për fëmijët ëh kur së është ata djemet por derisa ata aftsohen dhe i bëhen të aft për punë dhe me një fjal arrin moshën e pjekurisë. Deri në atë moshë, thotë, është i obliguar prindi të kujdeset për ta dhe të të jap të siguroj ushqim. Kurse tek gjenia femërore kjo shtyhet edhe më shumë për shkak se ata kanë nevojë mbrojtjen dhe mbikëqyrjen më shumë kryesisht, thot baba është i obliguar të kujdeset për vajzat e tyre deri në moshën që ata arrin të thotë dhe martohen, është i obliguar të kujdeset për ta dhe të sigurojë vendbanim, ushqim e çështoj më radh. Ky është kjo është thot nga aspekti, gjithashtu edhe tek gruaja, burri është i obliguar ta ushqej gjithherë. ë gruaja nuk është e obliguar të punojë siguroi ka fshatën e bukos për arsye se ky është obligim i burrit dhe ai është zot shtëpi dhe ai duhet të siguroj këtë gjëra. Por në rrethana të në ndryshme nëse vajza ose gruaja i ndihmon burrit dhe punon kë nëse është konform mësimeve të Islamit, nuk ka gjë të keqe, por neve flasim nga aspekti parimor, kështu që do të thotë para para rregulla thë dispozitat në jurisprudencën islame. Kurse në rastin konkret çështja e këtij prindi Nëse mund të bëjmë një analizë pak rrethanave dhe situatës aktuale në Kosovë, vërtet është problematike mosha e këtyre njerëzve që janë do të thotë ndërmjet 50-tav dhe 60-tav ose edhe pak më shumë kur janë do thot, pak me të thotë pak më të fuqishëm ashtu me radh, për arsye se është një moshë që kur kusht nuk i nuk është nuk, nuk ka dëshirë të punësojë të tillë, për arsye se janë në një moshë që aftësia e tyre për punë, e kam fjalën aftësia fizike, jo kur janë do thot të thotë të profilizum apo kan thot të thotë zanate dhe janë do thot të thotë kan njohuritë ndryshme në në fusha apo mjeshtritë ndryshme, nuk flasim për kët. Mirë, po disa njerëz, të cilët do të ishta kanë pasur një punë gjatë moshës kur kanë qenë kryesisht para luftës dhe pas luftës nuk kanë arritur të rikthehen në punë e tyre dhe puna e tyre ka qenë diçka e thjeshtë kanë betë, dhe thëtë, asë në punë, po asë të gjenë, dhe thëndë, një opcion alternativ tjetër, si kur mm -hmm. do të mund të gjenë të dikur që është me i ri. Dhe si duket, ky baba ka ra, dhe thëtë, në këtë situatë, dhe mund të themi se është në një loj mërzia apo depresioni, ndoshta është mundu të gjenë i punë në atë fillim, dhe tash ka parë dhe i duket vështirë të deltë kërkoj nëse shikojmë do të thotë rrethanat e kohës son, atëra vërtet janë vështirë për një person të tillë të gjejë punë. Do të mund gjej, do thonë ndonjë punë thjesht e kështu me radh, por të gjejë ndonjë punë me cilën do të arriti siguroj ka fshatin antar të familjes, kjo është do thotë shumë problematike. Prandaj edhe ju familjar duhet ta keni parasysh pak kët, mos tjet të thot presion i vazhdueshëm në prindin për arsye se nuk besoj që një një baba e tillë është në gjendje të të rri i shtrirë dhe të pret për të tjerëve nga se këtu në tekst holshihet pa, pak një qasje më rigorozë ndaj prindit. Po e kuptoj un, ndoshta kjo mund të jetë si rezultat i një mërzie apo djeshprimi të prindit i cili është mundu ndoshta të gjej punë dhe ka parë se të tillët e kanë vështirë të hyqen në ndonjë punë caktuar dhe tash është tek ai do thot ajo situata që është dorzuar dhe nuk dëshirojnë të të hulumtojnë kët aspekt. Ë çfarë u kisha preferu familjarëve, fëmijëve posaçërisht, ë them se fillimisht do thot keni respekt ndaj ndaj prindit, ë dhe të mundoni do thot me mirësjellje të ta drejtoni që të mundohet do thot ai ta ta rrimër veten, çfarë pastaj ajo çfarë mund t'i bëjnë do thot këta fëmijë është që të mundohojnë ndoshta ata vet hulumtojnë ndonjë punë, qoftë si rojtar apo diçka ndonjë punë letë që ndoshta mund siguroj deri dikon një një një ë hyrje do thotë e, e e parave do thotë që deri dikon mund t'i ndihmoj për nevojat elementare të prindit atëre të mundohen të ndihmojnë nga kjo aspekt e jo vetëm tiet presioni nuk ke punë nuk nuk je duke bërë diçka je vazhdimisht i shtrirë e kështu me radhë e kështu me radhë dhe kjo formë do thotë e qasjes mund ta bëj atë edhe edhe edhe më shumë do thotë tiet rigoroz apo do thot të mos mendoj nga aspekti punësimit për arsye se mund të ketë kjo reflekse negative do thot kjo çështje prandaj unë iksha preferu do thot familjar që mos i bëjnë presion nga ky aspekt por të mundonin të ndihmojnë qoftë do thot në holimtimin e punës apo qoftë edhe edhe e, duke u munduar me fjalë të mira do thot që ai ta kuptonte se vërtet nëse është mundësia të punojë do thot të, A mund mos, jet të jetë problemi është siç përmendët këtu mësysh apo ndonjësim. Mund të jetë, mund të jetë edhe kjo. Mirë po, kryesisht kemi vënë të thotë shumë njerëz kur shohin ndonjë mos sukses apo edhe një situatë dëshpruese, gjënje kanë thot, të thotë pritjet e holumtoj për një fajtor dhe më një herë të thotë shkojnë nga aspekti se është mësysh, është seher dhe me kaq sikurse Mendoj se ka gjet zgjidhjen apo preferoni ti djaloshë që na ka shkruar se ti lexoj Kur'anin. Po, kryesisht do thot leximi Kur'anit nuk është kusht vetëm për ata njerëz se cilët janë kanë probleme do thot me msyshin apo me sehrën, nëse i lexo do thot prindit dhe i fryhet çoft do thot për shkak të thot me kaluaj dëshpërim apo mrzitje, e ka nuk ka gjë të keq, edhe nëse nuk ka msysh apo nuk ka eh seher zoti dhe mosmëri. Kalojm tek pyetja tjetër. Selam aleikum nga Flamuri, thotë jam student i Akademisë së Arteve. Falem pesë kohët e namazit, por gjatë ligjëratave shpesh herë më bie të vizatoi model të gjallë, si për shembull njerëjun. Çfarë të bëj kur unë eh se vizatoi me dëshirë vetëm se për t'u notuar në akademi? kemë folë të thot në lidhje me problematiken e vizatimit disa herë në Ta. emisionet e mëhershme. Ajo çfarë kishim me thën tash është se vërtet të thot kjo çështja e përzgjedhjes së profesionave për njerëzit të cilët dëshirojnë të jenë përkushtuar ndaj Allahut Madhërisht duhet të jetë një hap shumë mos jetë i gutshëm të përzgjenden profesione me të cilat pastaj do të pallovaçohen në shkelën e rregullave dhe parimeve islame me një fjalë përshamullë nëse një, një musiman i përkushtum dhe është në moshen e hershme, të thotë se unë po e përzgjedi drejtimin e ekonomikut përshkak se do të punojnë banka. A i fillimisht duhet me pas për arsysh se kjo form do të thotë e të logikuarit nuk është e drejt për arsysh se punësimin e këto bankat cilat kërësisht aktivitetin finansiar e bëjnë do të thotë në kamat e kështu më rradh, nuk është një gjë e, e pranuar do të thotë në pastaj gjithashtu edhe edhe zgjedhja e profesionit si artist në kontekstin do thotë e vizatimit dhe pikturimit të duhet ta mendoj besimtar i mirë se cilat janë rrethana të arsyeut sepse ai zgjedh atë drejtim. Mund tjetë të jetë do thonë një drejtim i përafërt nëse ai ka prirje për shkëmol në vizatim gjithashtu më radh, mund të përzijet në një drejtim që është i përafërt me ato pritje të cilat i ka por mos tjetë, të thot, direkt vizatimi dhe piktura, për arësujese, kryesisht njerëzit cilët marrin, të themi kushtimisht, profesionin e piktorit, kryesisht, të thot, tër aktivitetin e tyre e kanë, të thot, në vizatimin e portreteve dhe pikturave të qalesave gjalla, pra ndaj edhe për këtë duhet të kihet parasyshkjo, kryesisht, të thot, të këtë jemë cilë dëshirojnë të përzjedhin profesionet të ndryshme. Kursa ajo se a i lejohet të vizatoj, e themi se në parim nuk lejohet. Dhe kjo nuk është dhe thot një gjë që e them unë, për arsui se kemi e, citatet të qarta që ndalojnë dhe pegamerës, ka malkut të tjilët që mirën dhe thot me vizatime dhe piktura të qenjeve të gjala. Pra ndaj është një gjë që është ndaluar Por alejo atë rasti jashtëhomshme atëre kë ndërlidhet shumë edhe me rrethanen e personit, themi kushtimisht nëse është në një situatë që duhet ta kaloj provimin, atëre nuk them se lejohet përgjithsisht. Mund të shikohet në një form pak më të detajzuar e kështu me radhë. Zot e di më së miri. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Assalamu alaikum, deshat bën një pyetje. Un fal pesë kot namazi që 3 vite alhamdulillah dhe jam i fejuar me një vajzë. I kam kërkuar që të falet dhe të mbulohet mirë, po ajo nuk e pranon. E kam haram me etu me të, apo jo, pasi që ajo ka ngullë këmë që zdëshiron të bëj asë njërën prityre. Familia i me thotë kundrështon të ndajem prej saj dhe nuk e përqen që unë falem. Qfar të bëj? Nëse është haram të largohem nga shtëpia, apo qfar sepse prindrit nuk e lejojnë asësi në darjen prej saj përshkak të fes pasi që e kam provuar. Allahu jush përmdeftatë. Pa u fut dot do sot në rasin konkret ne ve themi se një djalë i ri i cili dëshiron do thot ta kaloj jetën do thot duke qenë i përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm atë duhet ta kuptoni se një nga gjërat apo premisat më të nevojshme për për të qenë do thot muslimani besimtar i devotshëm është se të krijojë një familje të pastër një familje e cila gjithashtu e, e i bashkohen aty do thotë na atë synim të cën ka zgjedh. Prandaj edhe për kët pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kur i ka kshillu të rinjit në martes, i ka drejtu atat të përzgjedhin vajzat të cilat janë do thotë të përkushtuar ndaj fesë, për arsye se nëse gruaja është do thotë e përkushtuar ndaj fesë, atëre detyrimisht Allahu xhalla wala e kber ata që njeriu të ndikohet me me rrethin, me shoqirin e kështu me radhë dhe nuk ka dy shumë që gruaja është shëqruesja me e gjatë e, e burrit, pra ndaj sielit e saj, zakonet e saj, tradita, përkushtimi i saj ndajfes, të gjitha këto ndikojnë të kë burri dhe anas jeltas. Për këtë unë nuk kisha me thënë në rasin konkret ju të të përgjendni apo të veproni kështu apo ashtu, Por të shikoni si janë mundësi. Nëse ajo vajzë nuk synon që në të ardhmen e sajtë arri dhe voqëmëri dhe tjetë e përkushtumë dhe i Allahot madhërishëm. Dhe ju nëse e mërni atë at grua atër mund kjo detyrimisht do të dikoj në regullimin e jetës familjare, të edukimit fëmive e kështu më radhë. Atër me e drejt është që e, si thonë tekni që të mundohni do të thotë mi, mi ra vetë, veti mas me heretë se sa do thot se të komplikohët situata edhe më shumë mirë po nëse uamërmandja dhe shiheni tek ajo disa cilësi dhe e, mundësi do thotë se ajo të kthehet vetë një besimtare e devotshme vetëm se ka nevojë të punohet me të mm -hmm. diku do thotë me rrethana mundsi të tjera atëre i shikoni do thotë ato mundësi dhe mundoni do thotë tek të ndikoni tek ajo zoti i mëshmirë Selam aleikum thotë i nderuar deshat ju bën një pyetje jam një vëlla musliman i falit pesë kohë të namazit por duke lexuar një libër filozofik më ka humbur vullneti për gjithçka pasi që aty gjeta këtë fragment dhe atem un ekziston ndersa bota jashtme është pjesë imagjinatës sime dhe njeriu tjetër është pjesë imagjinatës sime këto janë ato fjalët që më kanë vënë shumë në depresion ju lutem një këshillë këshilla që do t'ja drejtoja këtij shikuesi po në përgjithësi të gjithë të tjerëve kisha më thënë se ë këto dyshimë dhe kjo gjendje do thot depresioni në cilën kara ka do thot ky shikues është rezultati i asaj se çfarë ka lexuar prandaj edhe E, muslimani duhet këtë kujtës gjatë marjes e informacioneve apo ledzimeve të bëj edhe përzjedhin këtë. Mos të ledzoj gjithë gjith shka që i vjenë në dorë, por të mundohë dhe të ledzoj atë që i bëndobi ati. Prandaj edhe pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam kur bënd të lutje, vazhdimisht të ike thoshte Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la jenfa. O zotë im, unë po të kërkoj mbrojtje nga ajo diturit e cila nuk ka dobi. Me një fjalë, ajo diturit që është e dëmshme. Pra, nga kjo form e lutjes e Muhammedit, lafdrimi dhe pasha që është në bitë, kuptojmë se vërtet kemi dy lojtë diturish. Diturit do thotë e, e, e cila është e dobishme dhe i bënd dobi një riut dhe e qënë për para dhe diturit e cila në fakt në dikon negativisht e kë personi si kurse që është shembol i konkret në këtë. Prandaj edhe e, duke u nisur nga kjo, duhet besimtarit të ketë kujdes që në leximin e tij, në leximin e përzienën e librave që do t'i lexoj, mos lexojë gjithçka, por të mundohet të lexojë ato që janë do të thotë dobishme, për arsye se kjo mund të jetë do të thotë shembulli i këtij shikuesi mund të jetë do të thonë nga aspekti që ka rënë depresion dhe ka humbë do të thotë ndjenjen e e e pozitivitetit e kështu me radh, pastaj mund të lejoj besimtari diçka tjetër që mund ndikohet nga aspekti ideologjis, mm. e, i ideologjisë, apo ti futen ndryshimin e fe, e kështu me radh do thotë ndikohen me me rrymata ndryshme, do thotë bashkohore e kështu me radh, prandaj muslimani duhet të ketë parasysh shumë atë se çfarë po lexon, lexon dhe dhe të bëj përzgjedhje të mirë në kët. Kurse në rastin konkret i themi këtij të ri se e, kujdy dyshim me të cilin do thotë jeni ballahvaçu ose kjo vezvese dhe depresion që ju keni rra, nuk mendoj se është vetëm kjo fjali. Kjo fjali mund të jetë ajo e fundit e cila do thotë juve ju ka prur në këtë gjendje. Mund të jenë do thotë shumë rrethana tjera, mund të jenë edhe leximi librave tjera të ndryshëm, apo mund të jetë edhe shoqëria me të cilën ju do thotë rini dhe diskutoni, por mund të jenë edhe probleme të jetës me të cilat ju jeni ballafaqu hu dhe nu, ndoshta nuk i keni drejtuar mirë në në në kuptimin e tyre në jetë dhe kuptimin e tyre të provave dhe problemeve me të cilat jeni ballafaqu hu të gjitha këto mund dikojnë do thot në në në mënyrën e të menduarit të njerëzit në përgjithësi edhe mund të jetë ajo e fundit një fjali ose një ngjarje ose një ndodhi ose një situat që t'jet ajo pika e fundit e cila ju ju kapur juve në në këtë situatë aktuale. Prandaj un fillimisht elus Allahun e madhërishtum që t'ju nxjerr, do thot nga nga kjo situatë në cilën jeni. Pastaj ju kisha këshilluar me disa pika. E para çet mundoni ti bëni do thot një rishqyrtim me çësjes së besimit ndaj Allahut të Madhërisëm për arsye se si duket në këtë keni do thot në disa çalimë ë të mundon do thot ta ta kuptonë se qëfar që në nënkupton që njeri ju ta besoj Allahun. Nuk është vetëm të dëshmoj apo të thotë me zemër se unë e besoj një zotë që egzistan e kështu më rallë, po janë shumë gjira pra na ju kësha këshilu, dhe thotë që të lezoni ndo një liber, që së qarën dhe thotë fuqin, madhështin, rahmetin, mshirën, Allahotë madhërishëm, pra që spjegojnë emrat dhe cilësit e të plot fuqishmit, dhe të mundoni dhe thotë me këtë ta, ta plëtsoni atë boshlëkun e besimin të cilën e kini në zemër. Për arsuje se kjo detyrimirë, do thotë, kjo situatë ju ka pru si rezultat e këti boshlëku të cilën e kini thot, në zemër. Pastaj, këshila e dytë do të ishte që të mundohni të i bëni, do thotë, një rishqyrtim edhe personavë me cilës shoshroheni. Për arsuje se kjo ndikon shumë, ashtu që shka thonë pegamere sallallahu aleyhi wasallam, elmar u aladini khalili hi, vërtetë, Njeriu, ashtu do thot në fen e mikut të tij, ëh që shprehje dhe fraze pejgamberesa a salim që jep me kuptu se vërtet njeriu më së shumti ndikohet nga njerëzit që me qelët rrin. Ëh dhe ti bën një ryshthitim kësaj dhe të mundoni <coughs> që të zgjidhni do thot persona, cilët do t'ju ndihmojnë ju juve në arritje në arritjen e përkushtimit dhe devocionit ndaj Allahut të Madhërisht. Pastaj këshilla e tretë do të ishte që ata kuptoni se jeta në njeriu jet, do të thotë në këtë jetë do të ballafaqohet me rrethana të ndryshme dhe nuk është e tëra krejtzi ashtu si nuk është e tëra e bardhë por kemi në jetë situata të lumturis, situata kur balloasho me hare, me gzim, shocri e kështu me radh, e shohim do të thot suksesin ton do të thot me sy e kështu me radh, mirë po kemi në disa disa raste kur njeriu balloasho me mërzi, fatkesi, me smundje, me humbjen e ndonjë antarit të familjes ose me ndonjë rrethand do të thot mos sukses në në shkoll, mos arritje suksesi që ti e synon e kështu me radh dhe të gjitha këto janë pjesë e jetës. Nuk ka asë një njëri që mund t'i arri të gjitha që i synan, ashtu që nuk ka asë një njëri që mund të dështoj në të gjitha ato të synimet qësillat i ka, për derësa i jak mundin dhe mundohë t'i arri ato. Por e tëra kjo është do thotë që nga njëherë ndodhe, para nga njëherë e dyta. Pra nda i ta kuptoni drejt këtë dhe mos mundoheni që vetes t'i mbledhni vetëm apo të mundohen do të thotë t'i bani në mendje edhe në zemër vetëm ato situatat e mos suksesit, por të mëndoni edhe aspektin se ku keni arritë dhe ku jeni të suksesshëm. Dhe kjo ju jep do të thotë juve edhe energji pozitive që të esni përpara dhe ti të i kaloni ato sfida dhe dhe pengesa të cilat ju dalin në rrugë që kryesisht që duhet ta kem parasysh çdo njeriu i bëjnë dhe thëtë i ndodhin këto, nuk jenë dhe thëtë situata të veçanta enkas që i ndodhin njëve. Pra ndaj, ti kuptoni drejtë këto. Pasaj gjithashtë të kuptoni se e, sprova dhe provimi i besimtarit është piesë e jetës e ti. Dhe njëri ju duhet të këtë parasyshë se këto situata të të të sprovos, duhet ti të kaloj në formën dhe mënyrën më të mirë ti menaxhojai ato dhe ta ket bindje ndaj Allahut të Madhërishtum se Zoti i Plotfuqishëm nuk e humbatë. Allahu Xhelalu Ala është me të përderisa ai është në në rrugën e tij, pavarësisht far fatkezie apo müsibete që ndodht. Mos të zgjerohem më shumë do thot në në në këtë pyetje, lut Allahun e Madhërishtum që ta jëj hajrin do thot ky djalosh dhe ti të kaloj do thot vezvese dhe dyshime me cilat është i prakupu zote edhe nësë mirë. Përmë dyre tojë që kusë në nërur të një duke bëjmë në <coughs> posë të shkurë të rektemi pas pak. Këtu jëmë shikos të ndëror për të vazhdoar rjevën e misionit duke kërkuar përgjigje me pyët jetë të tjera, hoqët të, të cili është dalimi mes ezanit dhe i kametit? Dalimi nga aspekti shëriatik është se ezanit është paralajmrim për hyrje në kohës, se një namazit caktuar, kurse i kametit është paralajmrim i njerëzve në gjami, që të parapërgaditin për, për, para për të hyrë të thotë në faljen e namazit fars, pavarësishë cilja kohë e namazit është. Kjo është të thotë dalimi nga aspekti shëriatik, kurse nga aspekti i shprejhjeve, themi se jenë, në thotë, e zani kryesisht dihet të thotë si këndohet, kurse në ikamet shtohet edhe, edhe një fraz, ajo është këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët eh që nëse e përkthejmë në shqip është e, ky paralajmërimi për cilën folëm që po u thuhat aty pjesëmarrës, domthonjë njerëzve prezente në xhami, se vetë se kafir është është kry thirrja për lidhjen namaz edhe të rregjshje vretjes që ti radhitin safet. Ktoj do të thotë ky është do të thotë dallimi në mes të ezanit thë i kametit Zotit të mësimit. Pyetja tjetër thotë jetoj në SBA dhe jam nga Maqedonia, përkatësisht nga Kumanova. Pyetja ime është kjo, a në flet Kurani Famillart për gjash të kësorët, në qoftë se po cilë është mindimi djetarëve islam? është e vërtet se djetarët islam, posa që është djetarë bashkohorë, kanë folë në lidhje për këtë problematik, dhe ajo që farë është tënë është se nuk ka diçka decidive në, në Kurani Famillart që vërtetën eksistimin e ndonjë bote si kurse bota jonë, ose të mohohët kjo në formë do të të decidive. Pra ndaj edhe ne themi se e drejta është që të mbesim këtë, të thotë mos të vërtetohet në form të prirë se ka, në, apo eksiston ndo një botë, sikur se bota ju në dhe kemi gjalesa, sikur se njerëzit apo të perafërt me ta, e, ose dhe të muhojmë një gjithë tjilë. Dhe kjo është esakta në cilën do të duhej dhe të, të të qendrojnë për derisa nuk kemi diqka të vërtetuar. Qofë nga aspekti asaj se që fa në mund të asheh dikur që do të thënë në gëtë bot e kështumerad. Ajo që farë thuhët apo që farë dëshmojnë disa se kanë par e kështumerad, të gjitha jonë do të thëtë nuk ka diqka të vërtetuar, vërtetuar nga aspekti shkencor apo tjetë do të thëtë shumë e qartë e mund të jenë do thotë ato çfarë kanë pa ata njerëz mund të jenë edhe kriesa sikurse e gjendën që janë kriesa të padukshme dhe mund të shfaqen do thotë në situata caktuara, të caktuara tek disa njerëz të caktuar prandaj nuk është diçka që mund të themi se e, ajo është saktë kjo vërteton ekzistimin e një bote tjetër sikurse bota jonë Zoti i dashur më së miri Fiziatër, selam aleikum. Deshat pyetojse është lejuar të flasim me një vajzë me shpresën se do të martohem me të, inshallah. A bën të martohem me të edhe pse nuk është e mbuluar dhe nuk fal namaz, mirë po është shumë e ndershme dhe nuk e pengon se unë fal namaz dhe thotë se do të mësohet edhe ajo dikur. A bën të martohem me shpresën se do të ulzohet edhe ajo? E përgjigjën ndaj kësaj pyetje duke paspara sysh rrethonat e kohës sonthemi se nëse një vajzë e tillë edhe pse nga aspekti praktik ande nuk e thot në në në mënyrën dhe në, në punën ashtu si duhet me qenë një besimtare e përkushtuar, mirëpo neve e shohim se ajo nuk nuk nuk, nuk ka pengesë që në një të ardhme të bëj këtë punë me një fjalë u Amerman ja se kjo vajza thot në një të ardhme të afër mund të mbulohet ose mund ta fal namazin rregullisht dhe do të jetë një besimtare e përkushtuar atë edhe nëse ajo ka negligjencë negligjenca do thot në në praktikën konkrete ë mendoj duke pasur parasysh rrethanat e kohës son nuk është diçka shumë problematike përderisa pritet do thot një përmirësim tek ajo mirë po nëse ju vë keni përshtypjen se e, kjo do të jetë shumë e vështirë ose edhe pa mundur por juve respektivisht nuk do t'ju ndaloj në këtë rrugë se në e keni marr dhe të mjaftoheni me kaç, atëherë kjo nuk mendoj se është e mjaftueshme për pra arsyesë se gruaja me cilën do të shoqërohesh, ashtu siç tham në në një pyetje të mëhershme, është ajo me cilën do të ndani shumë çështje të jetës, pastaj edukimi i fëmijëve do të jetë e përbashkët e familjen të cilën do ta krijoni, do, jet, do, diqka, do të jetë thotë diçka nëse do të keni pjesë të gjithë, edhe burri edhe gruaja edhe nëse në në kët nuk bashkohet edhe synimi i arritjes së kënaqësisë së Allahut të mëadhërisëm atë vërtet është vështirë të të ket një familje të suksesshme ashtu siç kërkon Islami Zoti i dërmësimi. Kalojmë tek pyetja e fundit. Assalamu alaykum, një shikuesse besimtare islame thotë dëshiron të di një dua për të smurën mental. Nuk ka ndonjë dua caktuar që ti lezohet thotë, të thot smurit mental ë por mund ti lexohen do thot lutjet e ndryshme nga Kurani nga Kurani famlarte dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e, dhe mund bëhet edhe duaat përgjithshme me lutje do thot me gjuhën e secilit që bën dua dhe këto janë të mjaftueshme kurse ndonjë dua caktuar që është do thot për për këta të smur un nuk un nuk e di nuk nuk mendoj se ka zoti dhe më smirit është ne falenderojmë që na shoqëruave sot edhe un ju falenderoj për ftesën shkoj të nderoj kaqë është të person të mirëpafshim herëve të tjera deri te selam aleikum <fri>